Radio, cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum, forum, forum, Radio, cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la forum, stimați ascultători. vocii Basarabi, 804424, 804422, două linii telefoni, ce la care veți putea apela pentru a participa la acest talk show radiofonic. O să vă rog să apelați în ultimul sfert de oră, pentru că astăzi avem un invitat special. Îl salutăm pe domnul Anatol Șalaur, ministrul apărării. Bună seara! Bună seara! Bine v-am regăsit după o pauză de mai mulți ani. Da, Și ne bucurăm că ați venit aici în studioul nostru. Vrem să clarificăm mai multe lucruri și, în primul rând, aș vrea să pornim de la cele, în opinia mea, foarte și foarte importante pentru Republica Moldova și pentru cetățenii săi. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte a ratificat astăzi un acord care prevede deschiderea oficiului de legătură al Alianței Nord-Atlantice, aici la Chișinil. Oficiul de legătură este mai mult decât un centru de informare și astfel de oficii, când s-au deschis, mă amintesc în Georgia, dacă nu așa, deci s-a considerat deja și s-a tratat de către presa rusească, mai ales că data Georgia se pregătește să, să devină membru nato Trecând de speculații, ce înseamnă deschiderea acestui oficiu și cum a fost posibil deschiderea unui oficiu de legătură NATO și ce implică el, ce presupune acest oficiu de legătură la Chișinău? Oficiul de legătură este mai mult decât un centru de informare, fiindcă centru de informare este un ONG. Iar oficiul de legătură este o organizație, o instituție oficială NATO cu specialiști de la NATO care primesc finanțare de la NATO care vor avea un sediu în Chișinău, separat, un sediu cu uh, o sarcină foarte clară, care înseamnă să asigure legătura între cartierul general NATO și uh, guvernul Republicii Moldova, conducerea Republicii Moldova, aici înseamnă și guvern, și parlament, și președinție, și ministerul apărării și alte instituții, sunt experți NATO care vor acorda asistență Ministerului Apărării în ceea ce ține de reformarea Ministerului Apărării, de reforma armatei naționale, de modernizarea armatei naționale. Practic este ca o ambasadă. Până acum legătura se făcea prin țările prin ambasadele țărilor membre NATO, dar acum este un pas spre apropiere, nu înseamnă aderare la NATO, dar înseamnă un pas mare în apropierea acest, acestei structuri cu Republica Moldova. Mai mult decât atât, cei care s-au speriat deja vor vedea că NATO nu este o structură agresivă, au venit aici să ne ajute la implementarea reformelor. NATO este o alianță de valori, nu este o alianță militară și valorile care au stat la baza creării acestei structuri au stat și la baza creării Uniunii Europene fiindcă NATO a fost condiția primordială, principală pentru apariția Uniunii Europene. Dacă nu ar fi fost NATO care să asigure securitatea, să asigure pacea și liniștea în Europa, nu ar fi fost posibilă Uniunea Europeană. Deoarece în orice structură, în orice țară, armata nu generează beneficii, dar creează toate condițiile pentru o dezvoltare temenică și trăinică, sustenabilă a economiei, a democrației în orice țară. De aceea, pentru noi este important, fiindcă Armata Națională, Ministerul Apărării, a fost invitat acum doi ani la Summitul NATO, inclusă în inițiativă Defense Capability Building, deci, pentru a construi capacitatea de apărare, a dezvolta capacitatea de apărare a Armatei Naționale, au fost invitate mai multe țări în această inițiativă, Moldova, Georgia și Iordania, și asta înseamnă că noi trebuie să ne ajustăm cadrul legal, adică să adoptăm strategia securității naționale, strategia națională de apărare. După această primă etapă, țările membre NATO vor acorda asistență și ajutor tehnic și material pentru modernizarea și dotarea armatei naționale. De ce este nevoie de acest oficiu de legătură, care va menține legătura ne vor furniza experți, expertiză, ne vom consulta cu ei atunci când este nevoie și practic Armata Națională are acum o șansă să devină mult mai bună pentru a face ceea ce trebuie să facă armata, să asigure pacea și să facă față riscurilor și provocărilor. Ieri Rusia, prin ambasadorul său la UE, a transmis un mesaj um, care... N-a putut să fie evitat de presă și de oficiali ai Uniunii Europene că Rusia propune Uniunii Europene să coopereze foarte strâns pe linia militară pentru prevenirea tuturor riscurilor, pentru combaterea terorismului și așa mai departe. Ar putea fi creat un comandament comun. Conducerea acestei comandament ar putea să fie făcut prin rotație, când Rusia, când reprezentanții UE. Deci, în același timp, președintele prorus Igor Dodon, se opune oric oricării colaborări a Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică. Cum să înțelegem această discriminare din partea acestui președinte Dodon în timp ce Rusia, țara spre care el tinde și numai împreună cu Rusia vrea să, să trăiască în continuare roagă Uniunea Europeană și NATO să colaboreze pe domeniul militar că asta s-are în vedere. Domeniul da, militar da. nu colaborează cu Parlamentul, uh, cu Consiliul Europei. Sau cu, sau cu Comisia pentru Agricultură a Uniunii Europene, Deci cu NATO. Uh, iar uh, nouă ne se restricționează treaba asta și ne se răcnește, pardon, ne se strigă, ne se arată în de către Lavlov, de la Moscova, că, doamne, ferește, să încălcați vreun statut de neutralitate. Stați aici și nu va trebui NATO. Nu, lor le trebuie NATO, nouă nu ne trebuie NATO. Lui Putin îi trebuie NATO. Uh, uh, deci... Uh, lui Putin Dodon, nu-i trebuie NATO. Cum să înțelegem aceste, aceste duble standarde uh, care se referă și care afectează în mea uh, și uh, mai ales uh, deci uh, securitatea națională? Uh, cei de la Moscova gândesc un pic mai altfel decât gândește Dodon. Ei nu au nevoie să-i convingă pe alegătorii lor de uh, de spaima de pericolul pe care îl prezintă NATO. Rusia, fiind o superputere militară, are nevoie de colaborare. Dodon are nevoie de voturi. Pentru și pentru a-și mobiliza legătorii. el a inventat câteva sperietori. Una este jandarmul român, alta este militare, bazele NATO în Moldova, că amenințau că vor veni americanii, vor veni țările NATO aici, vor ocupa Moldova și va fi sânge, sărăcie, mizerie. Ne vor fura Le vor fura tot, da, de la piață. Și el are categoria lui de alegători care cred aceste povești și pentru ei nu contează ce face Rusia cu NATO. Contează să nu vină NATO aici în Moldova, după cum le spune Dodon, fiindcă ei cred că NATO arde din nerăbdare să vină în Moldova. Nu este adevărat. Atât Statele Unite cât și țările membre NATO au un singur scop: să pregătească Armata Națională a Moldovei, în cei ce sunt din Moldova, am în vedere. Uh, <coughs> să fie capabilă să-și apere țara. Ei nu vor, nimeni nu vrea să vină în Moldova, să moare pentru moldoveni. Sau să ne apere în locul nostru. Deci stăm... nu pot să, să, să o facă pentru că noi suntem membri NATO. Nu suntem membri NATO și suntem țară neutră. Dar chiar dacă am fi membri NATO, situația n-ar -ar fi așa cum cred ei. Fiecare țară, membru NATO, trebuie să fie capabilă să se apere în primul rând ea. Că spunea cineva că dacă vom intra în NATO nu vom avea nevoie de armată. Păi, cum zi, dar în NATO cu ce intri? Cu Ministerul Agriculturii sau intri cu armata în NATO? NATO în primul rând înseamnă ă, standarde militare. În primul rând înseamnă capacitate de a te apăra, de a proteja cetățenii. Deci nu trebuie să vedem în NATO o sperietoare, trebuie să vedem asta ca un succes, fiindcă NATO nu vine în țările unde nu există democrație, unde nu există reforme, unde nu există economie de piață nu vine în țările unde nu există justiții, de aceea uh, unii nu vor în NATO fiindcă NATO înseamnă anumite angajamente pe care trebuie să ne le asumăm, exact cum avem foaia de parcurs pentru uh, Uniunea Europeană, așa avem și George de când vrea în NATO și, și nu, nu, nu, e... nu accede pentru că Nimeni nu, NATO nu se mai extinde așa cum cred unii de aceea uh, o să vadă alegătorii lui Dodon că NATO nu este un pericol și după aceasta o ori... Să-și deschidă și ei ochii la anumite evenimente. Poate că și vor deschide ochii și la alte evenimente, la unul deja care nu se mai consumă, prezența ilegală a armatei rusești pe teritoriul Republicii Moldova, o armată care iată că este modernizată, din spus de premier, vicepremierul rus Rogozin, care a spus că va moderniza și va aduce și elicoptere și armament și va, va transforma această, această unitate rămășiță armatei a 14 într-o într unitate capabilă să ce să facă nu se știe e cert că armata rusească participă la parade militare comună cu regimul separatist, nu știu de unde au luat cei din de la teras tancuri în armata lor probabil că le-au comparat de la second hand, cum spunea Putin despre da. armamentul pe care îl purtau oamenii verzi în Crimea, că l-au comparat de la, la piață de mai la, mai voi de... da, de la voi Da, la, te... la, la voi la Comparat Și acum ai dus la la voi și vreo două tancuri, vreo trei elicoptere moderne. E... Și nu se pune problema Decât nici de către președinte e... nou-nouț, nici de către Parlament. Nu se pune problema tranșant. Oameni buni, evacuați armată, armata, că de nou vă, con... vă considerăm Forțe de ocupație pentru că atunci da. când a urmat străină se află fără permisiunea guvernului, ea poate fi declarat la un moment dat forță de ocupație și Ea este e... declarat forță și... de ocupație încât de primul parlament ba, Nu s-a mai reiterat treaba asta Nu s-a reiterat, a, a rămas, că... este o parlamentului prin care Transnistria este declarată zonă ocupată de Rusia E bine, acum chiar Ucraina fiind în război direct cu Rusia uh, uh, a făcut un pas înainte, probabil pentru un fel de mea culpa, de mai înainte când da. a deschis frontiere în 92 pentru toți bandiții din Rusia și dumneavoastră, împreună cu omologul dumneavoastră, domnul Poltărac da. ministrul, da, ministrul apărării din Ucraina, ați elaborat uh, un plan de evacuare a armate rusești, Ucraina ar deschide un coridor verde pentru evacuarea armamentului și implicit a care pe motiv că trebuie să păzească acest armament Se află aici în, în Ilegal în Moldova Ce reprezintă acest plan În detalii Și cât de realist este Pentru că și Lavrov de la Moscova Și Dodon de la Chișinău Au spus că este o provocație Pe celălalt nu i-am auzit Nici pe coordonatorul Moldovei, Nici pe speaker Ca să zică Da uite, e o chestie care, care este foarte bună Ba da, mă susțin, guvernarea mă susține în această inițiativă. Eu vreau să mă întorc un pic la declarația lui Rogozin că va aduce sute de vagoane de armament și de muniție și echipament în Transnistria. Va fi posibilă aceasta în cazul în care în 2018 Dodon și comuniștii vor câștiga alegerile. Fiindcă altfel nu au nicio șansă, sunt doar pur și simplu speculații și afirmații false. Că pot să ajungă în Trasnistria doar prin Ucraina, iar prin Ucraina n-au nicio șansă să facă acest lucru sau pe calea aeriană dacă Trasnistria le dă Ucraina le dă drept de survol. A fost o declarație pentru a-și încuraja, probabil, alegătorii din Trasnistria, alegătorii cu alegerile așa numitui președinte trasnistrian. Cei ce țin de acest coridor verde, eu am... Câteva luni bune am muncit la aceasta Am avut discuții și cu Nenumărate discuții Cu ministrul apărării din Ucraina Inclusiv și cu președintele Poltorac În luna august Poroșencu Pe 24 august la Kiev Am discutat cu Poroșencu și la summit NATO Din Varsovia Și Ideea mi-a venit <coughs> După ce Moscova a declarat că nu-și poate retrage armamentul din Transnistria din cauza că au probleme cu Ucraina și Ucraina nu le va permite să facă acest lucru. Și am uh, hotărât să demontez și acest uh, argument fals al lor și le-am demonstrat că se poate. Uh, la câteva întâlniri am discutat cu domnul Pultorac, pe urmă a venit acceptul președintelui. Ucraina este gata să ofere un coridor verde pentru retragere pentru evacuare armate din Trasnistria, pentru, sigur, pentru siguranța transportului, da, pentru, dar sub egida OSCE și ONU deci va fi misiuni internaționale care vor supraveghea ca să nu numerească, să nu fie vândut pe teritoriul Ucrainei sau să mai rămână pe undeva pe acolo ceva, va fi tot o în siguranță cu garanții internaționale. dar nu tot armament sau toată muniția de în colbasnă poate fi transportată, fiindcă Există muniție din anii 40 care deja este învechită și prezintă pericol Fiindcă cei care nu înțeleg, uh, comentează uh, unii că rușii nu, o să, uh, nu o să se retragă Că noi trebuie să întrebăm pe ruși dacă vor sau nu Ei sunt la noi acasă și acasă noi decidem ce vrem sau ce nu vrem Și dacă nu se retrag, nu, nu uh, utilizăm, nu neutralizăm sau să lichidăm aceste muniții în caz de o explozie, în domnul, vor fi afectate 5.000 de km pătrați de, de teritoriu. Asta înseamnă că... Reunul Caminca și, și Râbnița se vor transforma într-o fel de mare. Vom, da. vom avea ieșiri la mare. Și vom noi... avea ieșiri la mare, da. Va fi o catastrofă ecologică, o catastrofă umană e, și de aceea în 98, 99 OSCE și Statele Unite au propus atunci un program foarte eficient de lichidarea acestor stocuri de muniție, aduceau aici uh, camere de detonare, camere speciale, cum... nu, nu, Donovan poate, de nu cumpra, știu, uh, le aduceau aici și urma să fie demontate, uh, dezansamblate, uh, neutralizate, duse la râbnița, la topit, uh, și să scăpăm de această, de această amenințare care este una foarte gravă plus în afară de asta și Rusia are ocazia să-și demonstreze dorința de pace să-și demonstreze intențiile pașnice pe care le are în această zonă deoarece Moldova nu prezintă un pericol pentru Rusia, nu înțeleg de ce ar ține aici peste 20.000 de tone de muniție și armament ca șantaj politic da, doar atât șantaj politic să nu creeze un precedent că uite noi am cedat ceva și ne-am retras de undeva deci ar fi posibil dacă ar dori Rusia, să și aloanele acolo la Colbasna, urcă armamentul transportabil și soldații care trebuie să-l pazească, ca nu cumva să-l folosească separat și din Donbass. Și... Nici nu va trece prin Donbass. Da, și, și într-o perioadă foarte scurtă, de timp depinde de, de numărul de, de trans, unități de transport, s-ar putea rezolva problema în paralel cu, cu detonarea cu lichidarea acestor stocuri netransportabile aici la Chișinău, dacă s-ar dori. Noi și... le oferim și pe calea aerului ocazia să evacueze și pe calea apei pe la Giușiulești. Poftim, acum au ce alege, dar sunt sigur că vor găsi alte motive ca să nu se retragă. Deja au anunțat că gotrul din Transnistria asigură pacea, că dacă n-ar fi ei, s-ar începe un război, ce iar este o aberație, dar noi nu vrem să rezolvăm problema Transnistria pe cale uh, militară. Păi noi înțelegem, pă, ăștia asigură chipului Pacea, ei păzesc, păzesc aceste muniții. Ce are muniția cu Pacea? Uh, 40 de tone, de ce au ele cu Pacea? Uh, cei care fac declarații nu știu, de fapt, situația reală din Transnistria. În, în Trasnistre se află două tipuri de militari ruși. Sunt pacificatori care se află legal și sunt uh, cei 1200 din Gotr grupul operativ a trupilor rusești care sunt în subordinea unui district militar din Rusia, direct, nu se subordonează celor de aici, și care pe parcurs și-au schimbat de mai multe ori destinația. Acum, ultima este că ei nu numai asigură paza, că nu e nevoie de 1200 de oameni să asigure paza unui depozit, dar că ei asigură pacea în zonă. Pacea o asigură Comisia Unificat de Control, pacificatorii ucraineni, moldoveni, ruși, Trasnistreni și osce eu. cei 1.200 de militari se ocupă cu totul altceva. Și nu trebuie să uităm că acest depozit, armamentul de acolo, ne fiind controlat așa cum trebuie, poate fi vândut unor grupări teroriste, unor... în lumea criminală, poate fi folosit de oricine. Păi, e sigur pace, participând la Parada Comune cu trupele paramilitare interzise conform, de, prin lege și prin Constituția Republicii Moldova. Ei s-au discreditat Moldova. prin această participare, deoarece chiar și în conformitate cu acordul semnat în 92, ei trebuie să păstreze neutralitatea, nu trebuie să implice de partea uneia sau altuia și nu trebuie nici trageri să facă, nu trebuie să participe nici la paradă, nu trebuie să facă aplicații militari comuni, absolut nicio comunicare. Însă, deja de anul acesta, ei nu mai sunt credibili. E participă practic la pregătirea forțelor paramilitare transnitrini și la înarmarea lor. Da. Când s-a oprit această înțelegere șalor poltorac? Urmează că militarii noștri, specialiștii noștri și cei din Ucraina se convoace într-o ședință, probabil că va fi deja în următor, în 2017, să finalizeze partea tehnică acestei. Partea ucraineană lucrează la... Uh, pentru noi e mult mai simplu. Noi nu avem uh, acest uh, depozit se află practic la frontieră cu Ucraina și imediat intră pe teritoriul Ucrainei. Pentru partea ucraineană este mai complicat. Ei trebuie să elaboreze toate căile de acces. Uh, Acolo uh, sunt viziuni diferite asupra da. uh, însă și prezenții în da. militare rusești și armamentul pe teritoriul da, da. Ucrainei. Uh, ce acoperire politică ar putea să aibă și... Sau... Cunoașteți că are deja aici, la Chișinău, acest plan. Se fac în paralel demersuri pe linii diplomatice, pe linii politice, pentru că mi se pare că un efort conjugat ar trebui să vină și la conducere de vârf. Da, atunci Moldova. când programul și... va fi gata, noi el... La... Deci, domnul George Balan, care este vicepremier problemele de integrare, președintele Timofte a fost informat și susține acest proiect... Prim-ministru susține acest proiect, urmează că noi trebuie numai să încurajăm, noi trebuie să oferim părții ruse acest program când va fi finalizat, ne adresăm la OSCE, la ONU, la toate structurile internaționale, uitați-vă, am elaborat, partea ucraineană garantează, OSCE o garantează, cerem Rusiei să se retragă, fiindcă de la noi eu nu cred că cineva va zice nu, lăsați se să mai steau un pic. Domnul Șolaru, nu pot să vă, nu vă întreb despre ultimele evenimente care s-au produs, dar aș vrea să anticipez cu o întrebare care s-ar referi un pic la istoria noastră zbuciumată. Mă uitam chiar azi cam pe unde s-au repartizat și mandatele în Senatul și, și Camera României. Priveam cu un pic de tristețe și nostalgie Dar mai mult cu tristețe Chipurile celor care au fost cândva împreună Și acum sunt în foarte diferite partide Liberal, liberal-democrat, liberal-reformator Dreapta, stânga, mai puțin de dreapta Și așa mai departe, alții s-au retras Alții lucrează în, în Italia Și luptă pentru drepturile la vot și așa mai departe, și mai departe. ce s-a întâmplat cu mișcarea noastră națională? Unde a dispărut? Mișcarea națională nu a fost un partid, e firesc să se întâmple așa, așa s-a întâmplat în toate fostele republici Sovietice Socialiste. Să nu uităm că la început mișcarea națională a fost infiltrată cu ofițeri de la KGB din plin, deci erau uh, angro, băgați acolo ca să discrediteze și să preia controlul. Ce s-a întâmplat? Unii au mai îmbătrânit, alții s-au lăsat, alții s-au plictisit, alții au simțit că nu mai pot, că nu e a lor treaba asta și uh, pe mine mă bucură că partenerii uh, Și vedeți că avem acum chiar și un tânăr ales în uh, Parlamentul De României. Codreanu. Codreanu uh, sunt uh, Senatorul un, un, un, un, Badea, un veteran și un tânăr Deci cu adreanu și cadârcă da. Pe selecțele alte Eu nu pun mai speranță în cadârcă Fiindcă el n-a fost activ nici când era aici Mai mari speranță îmi pun în tineri Fiindcă ei sunt mai activi Dar vedeți dacă Cât mai mulți Români din Basarabia vor implica în campanie electorală De asta eu am făcut un apel înainte de alegeri Să ne implicăm masiv ca să avem oamenii noștri acolo, reprezentanții, atunci partidele politice din România vor simți, vor înțelege că basarabenii sunt importanți pentru viața politică din România. Și se vor implica partidele politice, nu la nivel de un senator sau un deputat, care vor veni din când în când aici, își vor deschide un birou și vor primi o dată în lună 10-20 de cetățeni. Asta nu rezolvă problema. Problema este implicarea masivă. Partidele de România trebuie să privească cu alți ochi la alegătorilor din Basarabia. Și să vadă Basarabia ca un pământ românesc, să vadă Basarabia ca o parte a României. Și problemele care sunt aici sunt și problemele lor. Și să se implice în rezolvarea acestor probleme, în rezolvarea problemelor acestor oameni. Să susțină guvernarea de aici, dacă guvernarea merge pe calea dreaptă. Să se implice în, în, în reformele care se uh, se facă în Moldova. Să se implice în atragerea investițiilor în Moldova, aducerea capitalului românesc în Moldova. Eu și discuțiile care le-am avut și cu președintele Iohannes și cu premierul Cioloș, spuneam, decât să facem un milion de declarații în fiecare lună, hai să ne unim, mai bine să facem autostradă Chișinău-București, mai bine să până la război pe Prut erau 25 de poduri, acum sunt 3 sau 4, mai bine facem încă 10 poduri, mai bine creăm asemenea condiții cât atunci când un... Cetățean de la Calaraș merge la București să aibă impresia că el merge prin țara lui fără vamă, fără nimic. Noi trebuie să simțim deja că suntem o țară. Nu trebuie să avem pedici, nu trebuie să avem uh, diferite obstacole între noi. Investiții românești aici, i-a spus lui Iohannes, un basarabean când perde moldovenii care lucrează în Moscova, în Rusia, foarte mulți sunt alungați acasă, sunt diferite probleme acolo. El când vine acasă nu merge la bibliotecă. Când rămâne fără lucru acolo, dar statul român până acum a împlut în Moldova bibliotecile noastre cu cărți, până în tavan. Dar Moldova, nu, e rău. nu e rău. Dar nu ajută la rezolvarea problemelor economice. Cu omul, în primul rând, îți gândește să-și asigure familia, să dea, să cumpere mâncare și haine la copii. E, nu i trimite la bibliotecă când moare de foame. Etapa asta a trecut. Etapa asta a trecut. Acum e timpul să vină aici investiții românești. Investiții serioase. ca oamenii când Merg la serviciu, lucrez la o companie românească, să se simte mândri de asta. Să știe că mie o companie românească îmi dă de lucru. Am un salariu decent, bun, pot să merg în concediu, pot să-mi învăț copiii, să-i duc la școală, pot să le asigur lor un viitor. De asta noi avem nevoie acum. De declarații, a trecut perioada declarațiilor, noi trebuie să trecem la lucruri pragmatice. Și de asta m-a bucurat foarte mult faptul că la CSAT, Președintele Iohannis a propus și s-a elaborat, s-a format un grup de lucru și se elaborează o strategie de apropiere a malurilor, de integrare a Moldovei, a fost A fost aprobat o strategie, cred că și un plan de acțiuni va fi. Și un plan de acțiuni și anumite structuri care sunt implicate în realizarea acestui plan. Pentru asta noi avem nevoie, că atunci când policienii de la București, unii întreabă da, Moldova e același furs orar ca București uh, E una și alta când un polician din Basarabie este deputat sau senator în București și știe pe viu problemele care sunt aici și atunci când noi vom avea uh, 10% din membrii Parlamentului sau uh, Senatului din București vor fi basarabeni, atunci eu vă zice că da, noi am uh, rezolvat o problemă foarte serioasă și problemele Moldovii sunt întotdeauna la ordine de zi a Bucureștiului. Sunteți la guvernare, domnul Șadalu. Ce se aude cu această uh, țeavă în care a bătut ciocălăul și este stănii nemișcată Conducta asta de gaz. Evident s-a mai aprobat un credit pentru a o construi. Că conducta... E atât de, problemă, atât de mare problema că Putin deja a înconjurat globul pământesc vreo patru ori de atunci. Noi... E atât de mare problema... E problema în bani. Și numai în bani da, e problema în bani sau și în, și în, și în e un proiect european și după cum și, și, și, și, în, și în un fel de teamă de Rusia, pentru că Rogozin a pus condiții și aici și a pus condiții și ministrului Economiei dacă am, <coughs> am acasă, la Moscova, cumpărați gaz de la noi și energie electrică cu ciurgan. Deci să fie clar pentru toată lumea. Noi vom cumpăra gaz și energie electrică unde va fi mai ieftin. Fiindcă asta e economie de piață. Dar noi trebuie să avem acces la mai multe surse. Dacă Rusia ne vin din nou mai ieftin, cumpărăm de Rusia. Dacă România cumpărăm de România sau din Germania sau de undeva din Europa, nu contează, din Qatar, mai ieftin cumpărăm de acolo. Că asta e economia de piață. Nu poți să-l obligi pe om să cumpere de la... Și fratele se duci cumpăr de unii mai ieftin nu cumpără de la frațul care îi dă mai scump. Deci acestea sunt niște reguli a economiei de piață care nu țin, de... nu țin cont de sentimente, de patriotism sau de alte chestii. Aici, banul dictează tot. În ceea ce ține de condițiile care le pune rugozi în să renunțăm la parcursul nostru european, niciodată Moldova nu va renunța. Niciodată. Acum, când, când noi exportăm 65% din produsele noastre în Europa, când partenerul principal deja de comerț, de afaceri, este Uniunea Europeană, 65 sau 70% se exportă în Uniunea Europeană, noi nu putem să renunțăm la această piață care este sigură este previzibilă și să mergem pe o piață nesigură cum este Rusia, fiindcă acolo este dictat de politică, nu de cerere și preț, nu de reguli economice. Că astăzi vinul nostru este bun, mâine vinul nostru este bun numai de vopsigardurile, cum spunea Onis Deci noi mergem și discutăm cu oameni previzibili și cu oameni cu uh, care au uh, o viziune foarte clară a perspectivei colaborării noastre. Eu când am fost odată la uh, în 2011-2012, cred, am fost la Sakașfile. Am fost chiar la el la vilă. Și el spunea, zice, că eu îi mulțumesc lui Putin pentru sancțiunile pe care ne le-a aplicat, fiindcă noi, datorită acestor sancțiuni, ne-am ne rezolvat toate problemele economice. Am căutat alte piețe, ne-am orientat la alte piețe, am început să producem mai calitate și acum nu mai avem nevoie de piața rusească. Așa și noi, încet, încet, noi ne reorientăm spre o piață. Dacă chiar și Trasnistrea principalul partener de afaceri, de uh, economie a Trasnistriei, la fel e Uniunea Europeană. Ei export acolo, nu mai exportă Rusia. De ce să vorbim atunci? Și astăzi și rușii caută ieșiri. Eu am ascultat niște prelegeri a unor specialiști ruși care spuneau că astăzi noi <gântări> trebuie să ne orientăm la o piață care ne asigură desfacere. Noi nu ne putem orienta spre o piață care uh, nici piața internă lor nu mai este atractivă pentru ruși au nevoie de o serios, și de investit serios, Acum se schimbă de generație. Schimbă generații, schimbă tot. Se schimbă modul de a face afaceri. Trebuie să schimbe generațiile în politică, trebuie să schimbe generațiile în business, în economie. Lumea se schimbă. Noi dacă rămânem după principiile vechi care au fost în anii 80-90, până în 2010-2011, noi vom rămâne cu totul de căruți. Domnul Șalaru, este posibilă areditarea valului de mișcare de nivelare națională, pentru că nu cred că s-au obținut foarte multe, nici sub aspect psihologic și uh, rezultatele alegerilor tot demonstrează că pot o rămâne unul, nu civic, dar etnic aici în Republica Moldova, Geopulite. că, da, că uh, populația vorbește la fel de uh, moldovenește, în, deci într-o într română absolut rusificată și așa mai departe, așa mai departe că suntem acoperiți totalmente și monopolizații de mass media rusească, că avem o conștiință rusească la care partidele de aici se adopte, se, își adaptează programele electorale pentru a obține votul, cazul Dodon, cazul PD-ului, punte de legătură și așa mai departe. și mai departe. Este posibil eu când spun reditarea valului mișcării de Liberare Națională, deci un val care să ochească, să țintească sau să meargă spre un liman care ar asigura uh, o perspectivă uh, acestei palme de pământ și acestei po populații? E posibil, da. Eu cred că e posibil atâta timp cât noi încă uh, avem partide geopolitice, cât votul este geopolitic, atâta timp cât și populația noastră este dezbinată pe criterii geopolitice, eu cred că e posibil așa ceva, dar la un alt nivel, alt nivel mult mai pragmatic, mult mai modern, mult mai civilizat. E posibil să apară lideri, să apară partide care să ă, demonstreze oamenilor că ceea ce propune este mult mai... și anume pe criterii de patriotism, de românești. Că e nevoie de un partid unionist puternic în țara asta care să reușească să-i adune în jur pe toți cei 25-30% de unioniști, dar nu numai unionismul trebuie să stea la baza activității unui asemenea partid, eu cred că oamenii înainte de toate au nevoie și de condiții de viață foarte bune, fiindcă noi trebuie să-i atragem pe unioniști prin, și prin economie, trebuie să-i atragem prin oferte de piață, noi nu putem să-i atragem numai cu cântice și cu poezii frumoase și cu declarații politice. În aceste condiții apar niște Fisuri în ceea ce numim noi suport politic al unor revendicări de adevăr istoric sau de, <coughs> de emancipare națională. Actualul sau fostul dumneavoastră șef pe de partid, domnul Ghimpu, Actualul. care a mers în campanie electorale pe ideea unității de neam care a ridicat standardul unionismului în campania electorală-prezidențială, ceea ce în opinia mea a fost cam bizar, pentru că nu pot, în parlamentare mai poți merge cu un astfel de standard, dar în prezidențiale cred că a fost o, o greșeală enormă. Am și scris pare, pe pagina de Facebook. În condiții în care el declară că unionismul, să nu vorbim de unionism, că unirea este utopie și așa mai departe, și mai departe, iar ceea ce m-a stupefiat în primul rând e atacul virulent la adresa domnului Băsescu, pe care îl idolatriza în 2010 și pe care îl considera ca o icoană. Și atât el cât și Dorin Chirutoacă, deci Băsescu era tatăl nostru. Acum îl șantajează cu secrete pe care le cunoaște, că ar putea să le spună, și nu le spune, cum o face de obicei. Și multe lume se decepționează pentru că numai încearcă să se coaguleze o mișcare patriotică, pro-românească, hai să spunem așa, nu neapărat unionistă, dar pro-românească în Republica Moldova, că și este compromisă, cum a fost pe pcd cum este acum pe LEU, ca și este compromisă de către informațiune în care oamenii și-au investit această încredere. De ce se întâmplă treburile astea? E... Mi-e vine greu să dau o, o explicație așa de... o explicație clară și plauzibilă acestui fenomen. Desigur că domnul Ghimbu are merite incontestabile și domnul Ghimbu a făcut și greșeli. Cea mai mare problemă a politicienilor noștri este că nu-și dau seama că a venit timp să se retragă. Și atunci când se pune presiune asupra lor de către alegători, de către membri de partid, de către deputați-ministri, ei reacționează neadecvat. Încearcă să demonstreze că ei sunt de neînlocuit și atunci când cineva începe să devină un pic așa patetic în cazul ăsta. Eu cred că noi trebuie să îi dăm cezarul cezarului, domnul Ghimpu să-i apreciem meritele pe care le are, fiindcă le are și nimeni nu îi le poate contesta, dar astăzi a venit timpul când Partidul Liberal deja trebuie să aibă să treacă printr-o transformare. Să facă să convoci Congresul extraordinar, să discute pe față la Congres problemele care sunt și să întinerească echipa din conducerea partidului. Să întinerească echipa, să aleagă un președinte nou care va decide Congresul că trebuie să fie acest președinte. Poate îl alege tot pe domnul Ghimbo, nu știu acum ce va decide Congresul. Eu consider că el, fiind pro-european convins și democrat și liberal, trebuia să facă gestul pe care l-au făcut toți europenii lideri europeni, până acum când au pierdut alegerile, s au obținut un scor sub așteptări, să-și dea demisia de onoare și pe urmă va fi reconfirmat, va fi. Nu va fi reconfirmat, nu va fi. Eu nu cred că e o tragedie. Domnul Ghimpu putea să se retragă singur, să ocupe postul de funcție de președinte de onoare a Partidului Liberal, fiindcă a fost 18 ani președinte acestui partid. Și, tu, și, și, în, și în opinia mea, spre deosebire de multe alte partide, în, uh, oricare ar fi culoratura lor, în perea există personalități care oricând ar putea să, să facă față funcții de șef de partid. Șalaru, de exemplu, Chirtoacă, de exemplu, Munteanu. Da, sunt da. personalități cunoscute care, uh, care uh, nu ar crea disensiuni, bă, din contra, uh, ar, uh, ar menține pe linie de putere partidul. Pentru că sunt personalități în care, uh, Cetățenii non-partid liberal au avut o, o, o doză oricare de încredere. Dar putem să aducem și altcineva, să invităm o personalitate să ocupe această funcție, fiindcă noi nu trebuie să fugim de oameni. Partidul este un organism viu. Deschidem porțele, deschidem ușile partidului și să vină oameni noi. Oameni care vor o schimbare, fiindcă acum, după aceste alegeri prezidențiale, partidele de dreapta s-au prăbușit. Practic, nu mai sunt partide de dreapta puternice capabile să devină un pilon, o forță motrice pentru alegerile din 2018. Visează la un astfel de partid noastră? Nu, nu m-am gândit. Eu visez încă, sper să rămână în partidul liberal. Nu vreau să plec din partid și nu vreau să distrug partidul, cum spun unii. Mă rog, atunci când văd că se aplică tactica cagibistă cu tot felul de învenuieri, ca aș fi fost ofițer a infiltrat în PL și... La noi toți, ne găgăbiște că scăgăbiște și, da, și, și, și, și, și, și, și viceversa că sunt uh, în colaborare cu Dodon, de vreo trei luni facem, avem program comun și multe altele mă rog uh, um, las să treacă pe lângă mine toate învenurile astea, să fie pe conștiința celor care le fac, pe mine mă interesează mai mult ce va fi eu Îți am citit undeva că niciodată nu te întorci în trecut Acolo nu s-a schimbat nimic Acolo totul e pe vechi Și nu o să găsești nimic nou Mergi tot înainte Acolo totul este nou deci, ea, Pentru mine contează acum ca în 2018 Un partid sau două partide de dreapta Să aibă o majoritate în Parlament Fiindcă numai altfel Noi putem să ne îndeplinim dezideratul nostru pe Actualul pele nu mai are nici Cât a luat, probabil Că nu vreau să, să fiu deci, rău dar au demonstrat -o 3% a domnului Ghimp sau 2% cât a fost acolo mă rog, la prezidențial. Partidul poate are mai mult, dar atunci când președintele de partid trage partidul în jos, deja e o problemă. Președintele trebuie să fie locomotiva partidului, nu trebuie să fie roata de moară legată de piciorul partidului. analogic cazul Lupu care s-a retras. Lupul s-a retras, s-au mai retras și alții și. Au fost retrași. Sau au fost retrași, dar a rămas un singur. Uh, lider din uh, acei ani, care este domnul Gimpu și mai este și pe cealaltă aripă aici, este Voronin care lider incontestabil și de nelocuit al Partidului Comuniștilor. Uh, sunt prieteni cu Gimpu, văd că acum în Parlament se ajută unul pe altul, dar uh, Voronin la fel, faptul că nu a fost schimbat liderul și că nu s-au făcut transformări în partid, au dus la ce că Partidul Comuniștilor astăzi Deși are mai multe procente în sodaș decât pe leu, dar numai aici a fost. Ce se va întâmpla cu propunerea domnului Ghimpu de și decizia biroului eh, politic de a retrage susținerea politică și aceste demersuri ale domnului Ghimpu către șeful statului și către primul ministru ca să, să vă retragă de calitatea de ministru al apărării? Va fi realizat curând. Va fi realizat credeți, da, ok, da? Încă, deci, uh, deci este uh, stipulat undeva în, într-un acord, așa precum era în AE1, AE2, AE3. Probabil. Sau șeful stat, de fapt acum actualul șef al statului, aș promisi că vă eliberează primul din funcție, Dodon. Dar, dar primul da. ministru ar putea să accepte sau ar putea să nu accepte. prim ministru nu are cum să nu accepte, fiindcă alianța este formată din câteva partide, din deputați și în cazul în care prim ministrul nu face acest dimers către președinte, atunci domnul Ghimpu poate să dea indicații deputaților și să nu mai vină la ședințele parlamentului. Atunci alianța nu mai este funcțională. Atunci prim-ministru este obligat să facă acest lucru fiindcă uh, Partidul Liberal a delegat un ministru la misterul apărării. Și atunci când partidul îl retrage și vrea să-l înlocuiască cu altcineva, premierul nu pune la îndoială decizia partidului. Primierul cred că deja a făcut acest demers către președinte și președintele, dacă va dori să-și asume asta, va semna acest decret. Cum influențează asupra spiritului din armată aceste schimbări atât de categorice și rapide a, a ministrului apărării? Mă rog, au mai fost schimbări domnul din astea. Marinuță, domnul da, da, da, da. Marinuță, apărării au fost, cred că, deja vreo opt, vreo 9, da. vreo, vreo 10 ministri apărării. Nu, nu este bună această schimbare, dar nu vreau ca atunci când schimbi ministru să te conduci numai de asta, trebuie să te conduci de alte chestii de competență. Eu aș fi vrut ca să mi se spună ce greșeli am făcut la, în această funcție, fiindcă sarcina unui ministru este să își facă datoria la minister. Ministrul nu trebuie să alerge după cai vers pe pereți meargă prin nu știu unde, să îndeplinească sarcinile astea de partid. Pentru asta trebuie să fie alți oameni, ministri, partidul delegează cei mai buni oameni la funcții de ministru și deputat, fiindcă acești oameni creează imaginea partidului. Și dacă nu ai imaginea partidului, nu trebuie să folosești un ministru să se ocupe cu niște lucruri pe care le poate face oricine. Și atunci când ministrii sunt retrași pentru, ce, pentru greșelile care le-au făcut în funcție de ministru. Și dacă Aș vrea să mi se aduc să aud ce reproșuri au față de activitatea mea în calitate de ministru fiindcă am fost retras din ministru nu pentru faptul nu pot fi retras din funcția de ministru pentru faptul că am cerut congres extraordinar și demisia lui Gimp. Prin asta înseamnă că este un moft al președintelui. Dar în cazul în care voi fi demis voi pleca de acolo cu capul sus fiindcă eu consider că mi-am făcut cu onoare datoria la misterul Operării Adică în cazul în care sigur că voi fi demis că nu există aici alte... Da. Pentru mâine politică veți încerca să reformați Partidul Liberal, precum ați anunțat, sau veți încerca să coagulați mișcarea de liberare națională? O numesc eu așa, pentru că îmi pare că e mai corect. Păi sâmbătă, vom vedea la Consiliul Central al Partidului, poi mâine. s-a pus probleme, am înțeles că președinția au primit deja circulare, să vină să discute trădarea lui Șalaru. Așa. Acolo probabil că voi fi demis din funcția de primit președinte al partidului Și odată ce voi fi demis din funcție și din partid nu, mai, nu mă mai regăsesc în acest partid Atunci o să fac o analiză și să văd cum merg mai departe Din afară nu poți schimba un partid Nu poți să te implici în activitatea unui partid Deci oricum veți, veți rămâne un activist politic eu cred că da, dar încă nu am uh, analizat, uh, nu am examinat ofertele, am fost contactat uh, zile astea de toată lumea. Uh, Toți privesc ca un fapt împlănit deja dimitirea mea din Eu partid. Vă spun și dumneavoastră. Da, da, încă nu am, uh, nu am luat nicio decizie. Domnul ministru Anatol Șalaru. Avem și două linii telefonice pe care le-am anunțat și la care probabil că o să se includă acuși pe parcursul la unui sfert de oră și ascultătorii noștri. Suntem la forum la Vocea Basaravi, estimați ascultători, luați cască 804424, 804422. La întrebările noastre răspunde în această seară domnul Anatol Șalaru, ministrul apărării. Dacă avem pe cineva la telefon, îi spunem bună seara. Alo. Da. Bună seara. Bună seara. Valeriu Usatăi. Da, domnul Usatăi. Am uh, o întrebare la domnul Șovaru, îl țin minte de la Estrada Lumina, că am frecventat toată perioada. Dar mai întâi de a pune întrebarea vreau să spun uh, domnul Șalaru. Uh, indiferent cine e ministrul apărării și indiferent cine e președintele Partidul Liberal, eu cred că dacă alt ministrul apărării ar fi vizitat cartierul NATO, ar fi pățit la fel ca și dumneavoastră. Așa a fost cu domnul Timoptic când a vorbit la Națiunile Unite despre armata din uh, 14, că trebuie să evacuat. Așa a pățit Mihai Gimpă când a instalat uh, monumentul în piață și a uh, emis acel decret că avem o armată. Și așa a pățit și dumneavoastră, fiindcă ați vizitat cartierul NATO și acum se vorbește de NATO. Și acum întrebare. În 2018 se împlinește 100 de ani la unirea cu țara. Cum evoluează situația acum, vedeți, cu acest dodon care nitradează și tot? Eu cred că e necesară o mișcare politică acolo în piața Marei Adunări Naționale, o mișcare non-stop după necesitate. Dumneavoastră, ați scădea de acord ca să fiți în fruntea acestei mișcări și cine să mai vede în fruntea unui astfel de mișcări? Dar uh, niște persoane care nu se vând, care nu trădează, cam uh, așa. Vă mulțumesc și vă doresc mai bine. Înseamnă da. bună, domnul Pălirul Satei. Și eu vă mulțumesc. Acum, părerea mea, sinceră, este că a trecut timpul acestor mișcări non-stop în piață. Uh, câștigă partidele care sunt foarte bine organizate, care au structuri foarte bune, care au primari, care au consilieri și care știu să promoveze ideile, să promoveze interesele. Și știu în felul acesta să-și atingă scopurile, fiindcă dacă stai în, numai în stradă, nu poți să ai o activitate politică serioasă. Eu cred că Moldova singură, cetățenii își vor alege liderii, cine vor fi liderii maselor, cine vor fi liderii acestei mișcări naționale care, de care vorbiți dumneavoastră. Cetățenii noștri deja s-au fript, ă, acum au discernământ, cunosc cine sunt capabili și cine nu, și mai avem și exemple din România Avem și acolo politicieni Care au cetățenia noastră Oameni care uh, au experiență Foarte bogată Și care pot să se implice aici Sunt foarte multe proiecte Acum avem nevoie un pic de analiză Să vedem totuși cine e cu noi și cine nu e cu noi Mai luăm un ascultător. Bună seara Să trăiți domnule ministru Împreună cu domnul Arcade Bună seara, Bună seara. Mă numesc Grigore Munteanu din Nisporen, că când ați fost la noi, eu m-am apropiat de dumneavoastră, dumneavoastră mă cunoașteți, eu nu văd deloc. Bine. Mai întâi de toate vreau să vă spun că eu mă bucur foarte mult că am și eu un văr locotenent colonel în spitalul militar, îi spune pentru Munteanu. Cu cât discut eu, eu le spun că zic, dacă al mai pierdem pișalarul, noi și așa suntem pierduți. Apă atunci îndeopște dimerim în, în prăpastiei. Am o întrebare mea. La cele menționate de dumneavoastră cu reunificarea țării, cu construcția gazoductului, energie electrică, păi eu mă îngrijorez, dar cum vă îngrijorați dumneavoastră? Nu vă îngrijă că o persoană ca Gimpu, Pavlicencu și Iurie Roșca se vor urca Parlament și își vor da drumul cu în jos? Că cel mai tare de reunificare sunt Sisteme Gimpu. Mă eu prefer să nu discută aici despre persoane, fiecare... Macabre metaforile. Da, da. Fiecare, să știți, că eu cred în bunele intenții ale acestor oameni, dar poate nu întotdeauna au avut capacitatea să se exprime corect sau să a, să realizeze ideile așa cum au dorit. Dar vă spun, problema... Principala a politicienilor noștri este că ei nu-și dau seama că a venit timp să plece și atunci încearcă deja diferite metode mai puțin democratice să se mențină în funcție Încă la telefonic, bună seara Alo, bună seara Bă ascult cine? Aurel Donușeni Mă ascult, domnul Aurel Domnul Salaru, cum credeți, Gimpu, este cumva șantajabil? Că eu îl văd că el vorbește, dar nu din inimă vorbește El ceva, ceva, sau îl la mână, sau are vreo ofertă, ceva, asta e una și când ați fost la Dondoșeni prin februarie 2009, eu am vorbit cu dumneavoastră în mașină personal, dumneavoastră ați spus că noi basarabeni avem un blestem de tras. Și iată acum m-am convins, că nu numai basarabenii, dar chiar și românii votează socialismul. Și trei, dacă este posibil când mass media rusească se vehiculează ideea că va fi un război chiar adevărat între NATO și Rusia. O seară bună! Mulțumesc! Da. o un general rus zice al treilea război mondial nu poate să aibă loc fără participarea Rusiei. Fără Rusia este imposibil al treilea război mondial între NATO și între Rusia și chiar dacă nimeni nu dacă vor... atacă. Da. Al treilea război mondial nu se va face cu armele. El deja a început, este război hibrid, este un război pe care mulți nu îl sesizează, nu l simt. Este războiul pe care Rusia deja l-a pierdut și războiul modern nu este cel cu din Siria. Asta e un război primitiv și un război brutal, un război tragic. Astăzi în contextul modern, civilizat <laughs> în ghilimele o un război o... convențional o... Da, nu constituie mai mult de 20% dintr-un război din acest război hibrid. Economia dictează astăzi tot, iar Statele Unite care are mai mult de 20% din PIB-ul mondial și Rusia care are 1, nu știu cât din PIB-ul mondial este o diferență foarte mare. Astăzi numai bugetul Statelor Unite pentru armată este de 3,5 ori mai mare decât tot bugetul Rusiei. Ca să vă faciți o impresie ce înseamnă acest raport de forțe. Prima întrebare, domnul Ghim, este șantajar că nu crește din nimeni. Nu cred. Eu am mai spus-o și la alții, eu nu cred că este șantajabil, nu are pentru ce să fie șantajat domnul Ghimbe. Cel puțin eu n-am văzut asta. Deci vorbește din inimă. Eu cred că da. Mă rog, fiecare om are părerile lui, vorbește din inimă sau nu, dar eu nu cred că este șantajabil. Despre ce blestem ați discutat cu domnul Aurel? Mă rog, a fost mai de mult A fost mai demult. Dar... Noi blestemele dispar după câteva generații, dar să nu facem să facem diferență între socialiștii socialdemocrații din România și socialiștii de la noi. Cei de acolo sunt pro-NATO, pro-UE, sunt pro-europeni, sunt unioniști ca și noi, iar cei ai noștri, ai noștri de aici sunt cu totul altfel, sunt antipozilor. Iar în România au semnat la Snagov în 1994 pare se, acest acord când toate partidele politice s-au unit forțele ca România să adere la NATO și să în Uniunea Europeană. Noi, așa ceva cu socialiștii și cu comuniștii nu cred că vom putea vreodată să semnăm. Încă la pe telefonic, da? Bună seara. Alo. Alu. Bună seara. Bună seara. Cine sunteți, de unde? Mă numesc Caleona Da, doamnă. Alu. Vă domnul doamnă da. Bună seara, domnul Șalaru. Bună seara. Alena Pașchievici, organiza membru organizației, organizației teritoriale um, Ialoveni. Um, deci, mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc că ați avut curajul să ziceți ceea ce noi, de fapt, de foarte mult timp credeam și vroiam. Toți vorbim așa, știți cum, pe la spate, dar puține au curajul să zică în față. Um, noi din mult timp vorbim că, deci, conducerea partidului liberal ar fi trebuit schimbată și sper că la ședința de sâmbătă de poziție să fie luată în, în, în, în vedere. Și vă doresc foarte mult, vă doresc foarte mult succes și baftă în viitor! și eu vă mulțumesc, încă o dată vă mulțumesc foarte, foarte mult din partea mea personală și crediți-mă foarte a mai multor colegi de medii, din organizația din nici Nu mă pronunț. De... Deci... O seară bună. Eu vă mulțumesc mult. La revedere. Da, la revedere. Te să zic că este o organizație teritorială Eurovânia, Partidul Liberal. Da, eu am multe apeluri în fiecare zi, mesaje, scrisoare de la oameni care știu că Partidul Liberal are nevoie de o schimbare se simte această schimbare. Eu nu vreau să spun că eu sunt alternativă sau eu sunt uh, schimbarea. Nu. Eu sunt cel care am avut uh, curajul să spun că e nevoie de o schimbare în partid. Am discutat cu mulți oameni, cu deputați, am discutat cu președinți de filiale, mai puțin cu primari, că am fost învinuit că am discutat cu primari. Cu primari mai puțin. Dar uh, nu am discutat cu cei cu, cu funcții, care au funcții și care sunt dependenți de președinte sau de altcine. Am discutat cu cei care... Uh, fără a avea anumite privilegii sau anumite facilități sau câștiguri în asta sau inclus zi de zi în activitatea Partidului Liberal, au venit cu sufletul și cu inima. Și oamenii cred că Partidul are nevoie de o schimbare astăzi. Eu nu vreau să atac pe nimeni, nu vreau să critic pe nimeni. Este un proces foarte natural, este un proces firesc, că atunci când s-a ajuns la un rezultat prost, care continuă, este o continuare, nu este primul rezultat prost ca noi să ne oprim, să facem o analiză și să luăm o decizie. Ce schimbăm noi în activitatea partidului? Schimbăm partidul sau schimbăm liderul? Spuneam că partidul liberal spre deosebire de alte partide nu este un partid... Om, un partid persoană. Pentru că s-a dus Filat, s-a dus meu Se duce Leancă, se duce Partidul lui Leancă. Se duce să se duce Partidul Pavlecencă. Se duce să se duce Partidul Gutsu. Se duce să se duce Partidul Năstati. Se duce Voronin, moare comunismul. Și așa mai departe. Deci, se duce Ghim, poate să nu se Deci, nu moare, pentru că este șalarul, este Chertoacă, este Munteanu. Deci, sunt personalități cunoscute, notorii și care sunt afiliate idei de eliberare națională. adică este, un partid care are și eșa la Nu fac complemente. vă cunosc de când Chirtoare, când cum era născut, probabil, că dansam în ploaie lângă busul lui Eminescu, nu e așa? Pe atunci, pe ploua o dată și dansam în Cileandra. Și rămânând cu aceleași merite recunoscute pentru domnul Gimpu, dar Bădărmânta, la fel, este o personalitate și este respectată. Așa este, da. Domnul Chirtoacă a fost votat de oameni pentru că e Chirtoacă și nu numai pentru că a fost un opozant al comunismului, că au votat patru pentru că este un proromân, în primul rând. Da. Și mulți ani la rând, membrii Partidului Liberal l-au vrut, l-au dorit pe Dorin Chirtoacă în fruntea Partidului, fiindcă ar fi tras partidul în sus. Și sigur, Chișinăul, bun. l-au preferat în două mandate, și nu e o glumă. În uh, trei, În trei, pardon. No. Cu mai mult. Mai rămân ascultător, bună seara. Alo, bună seara. Bună cu cine vorbim? Prin Maria. Doamna Maria la radio? Da. bună seara. Bună seara. C vreau să dau o întrebare. Domnule Șala. O întrebare ce ține de agricultură și cum vede domnul ministru cum vede ieșirea din pas, luând în vedere că terenuri agricole rămân nearate, neprelucrate, dar automat de lux și averea la toți ministrii, la toți președinții de partide, la toți directorii de diferite asociații obștești, devin din zi în zi sau din oră sau din secundă în secundă tot mai valoroase și mai... Uh, cum s-ar spune mai uh, bogate Vă mulțumesc. Uh, da, uh, dacă Dumnealui are careva idei cum să ieșim din impas ca societatea să devină activă și să nu fie uh, cum s-ar spune uh, zombată și inclusă în listele partidelor care omul nici nu știe am uh, niște persoane care când s-o eu nici nu știu că sunt membru la Partidul Liberal eu personal am mers, nu mai să văd ce se face acolo, cine vorbește Și vă spun sincer, am fost de trei ori Ca prima dată să văd pe domnul Mihai Din în de 10 metri A doua oară am mers la buicani, la pretura buicani Și am văzut niște doamne care erau îmbrăcatele să vedeau și tocma și nu mi-a plăcut lucrul ăsta Adică la partid să rezolv lucruri pentru agricultură. Noi suntem o țară agricolă. Dar ele vin chitite și șite am și înțeles, probleme să rezolve. Vă mulțumesc, Vă mulțumesc. Înțeles. Am înțeles. Mă rog, să fiți siguri că atunci când am venit la adunare, nu au venit pregătiți pentru prășet. Au venit îmbrăcați corespunzător. Și dacă toți îmbogățesc de agricultura sărăcește, înseamnă că nu câștigă bani din agricultură, câștigă din altceva. Toate problemele trebuie bichini, rezolvate... Bikini mai este și unui alt partid. Da. Dacă ne amintim de o uh, activistă la socialiști. Mă rog. Uh, problemele unei țări nu pot fi uh, rezolvate fiecare separat. Trebuie în complex. Dacă nu vor fi investiții străine și nu vor fi create condiții pentru investiții, nu se va dezvolta nici agricultura, nici industria, nici turismul, nici un domeniu. De ce țăranul de Republica Moldovă, domnul Șalaru, nu vrea investițiile pe care le primește țăranul român? Da, eu... Pentru deschiderea unei ferme, 50.000 de euro în de la Uniunea Europeană că la țară au rămas foarte puțini oameni acum, care De sunt ce nu aspiră să... spre a, a, acest drept? Ca să nu spun mai, mai direct, de ce nu aspiră să devină un spațiu e, economic comun cu România? E foarte greu pentru unii să se orienteze spre o piață care presupune și cunoștințe, presupune și tehnologii mai avansate. Mulți preferă să lucreze așa cum este pe vechi, dar eu vă asigur că viața îi va obliga să treacă la noile tehnologii îi va învăța să lucreze pe nou. Condiții de 40 există. de ani studii agricole și foarte multe lume, foarte mulți țărani de România care nu au studii agricole, fac aceste studii agricole, obțin un document și accesează credite pentru a-și deschide ferme și afaceri la țară. Băi, a, există comparația aceasta cu județul Vaslui, care e cel mai sărac județ din România, unde PIB-ul Produsul intern brut în județ Văsluie de vreo 4 sau 5 ori mai mare decât PIB-ul pe corp de locuitori din Republica Moldova. Nu de la Suceava. Da. Ne mai departe. Da. Bună seara. Alo. Da. Domnule Gherasim, bună seara. Bună. Cine? Valeria Angrosu. Bună seara, domnul Angrosu. Domnule Șavaru, vă salut și Bună seara și mă bucur foarte mult că sunteți în studio, pe cum a spus și antivorbitorul, așteptăm de mult dialoguri de astea, la, să le auzim și noi în direct. Eu uh, spun și eu, cum a spus și domnul uh, moderator, ne cunoaștem de aproape trei decenii, iată au trecut de acum 28 de ani, din 88, până, de la primii de ședințe al licenacului Mateevici, din parc, din la Strada Lumina, de la... De la nu mai vorbesc de Teatru Verde, din uh, celelalte acțiuni. Și nu, oricând, totdeauna, adică în toată perioada asta, am considerat că chiar dacă la început am fost puțin, ținți minte foarte bine că eram o mână de oameni și totuși că, dacă ideile uh, erau sănătoase, sigur că oamenii s-au au, au prins la aceste idei și am, până la urmă am ajuns o mare de, de, de oameni care au făcut niște lucruri totuși în, în perioada asta importante. Nu mai vorbesc de, de Marea Adunare Națională, prima cea cu adevărat Marea Adunare Națională, aceea a fost uh, adevărată adunare. Și uh, roadele ei, uh, chiar dacă nu au fost duși până la capăt, dar uh, au însemnat foarte mult. Eu consider că, domnul Saaru, că uh, chiar în situația asta de noastră politică de astăzi, trebuie să facem tot posibilul ca să nu cedăm uh, în fața asemenea unor situații de, de genul cum se întâmplă acum, iată, vedeți, chiar chiar în care sunteți acum, am ascultat și eu foarte atent ce ați vorbit și ne documentăm cât putem și noi ca să fim la curent. Și considerăm că uh, avem nevoie de oameni cu adevărat cu discernământ, oameni cu verticalitate, oameni cu, cu poziție și întrebările ascultătorilor referitor la eventualitatea, mă rog, sau eventuală apariție a unei forțe care ar putea coagula toate, toate energiei de astian ar fi de gândit. Și să știți că lumea vă susține, și eu vreau să. Nu atât am vrut să vă întreb, am vrut să vă transmit mesajul că noi vă susținem și apreciem lucrurile astea și știm. Nu, nu avem, adică nu avem, cum să zic, amnezia, pe care au -o mulți, poate nu uităm cine și ce costă și ce, înseamnă, da. ce a însemnat în perioada asta. Vă mulțumesc. mulțumesc și mă bucur foarte mult că sunteți în studio. La revedere și o, zi, o seară bună în continuare. Vă mulțumesc, mult, vă mulțumesc mult pentru încurajare și pentru apreciere. Tempul rezervat emisiunea noastră se apropie de sfârșit domnul Șalaru și dacă aveți cum se obișnuiește în cadrul interviurilor, de adăugat ceva ce mi-a scapat mie și v-a scapat mie, un minut la, la dispoziție. Anticipând uh, uh, deci mesajul de rămas bun, vreau doar să vă propun să mai veniți aici în studio și după evenimentele care se vor derula. Acum, dacă aveți de spus ceva, ascultătorilor, voce Domnule Dumneavoastră, mă cunoașteți că e m-ați invitat, eu am venit. Nu am. Uh, uh, nu am avut preferință. Pentru mine presa trebuie să-și facă datoria și să informeze. Presa nu trebuie să interpreteze, nu trebuie să uh, schimonosească mesajul, nu trebuie să-l denatureze. Atunci când vrei să transmiți un mesaj, îl transmiți de oriunde. Unde ai ocazia să-l transmiți. Eu am rămas același Anătol Șalaru, nu m-am schimbat indiferent de funcția pe care am ocupat-o, că sunt ministru, că sunt șomer, că sunt deputată, pentru mine nu contează funcția, contează ce las eu în urmă mea. De deci, ce? Indiferent dacă voi continua activitatea în Partidul Liberal, dacă nu voi continua activitatea în Partidul Liberal, o să fac o evaluare și voi vedea cu uh, ce mă voi ocupa mai departe, dar uh, nu voi fi de parte de politic. Voi fi foarte aproape, fiindcă eu am o experiență bogată, am o experiență care îmi permite mie acum să am pretenții față de alți politicieni și să știu cu ce se mănâncă această politică. Dar cetățenilor noștri, vreau să le spun, în Moldova sunt aproape 30% de uniuniști. Nu vă lăsați impresionați de rezultatul slab pe care l-a obținut Mihai Gimpul la alegeri, fiindcă el a fost acest rezultat ca urmare a mai multor circumstanțe și nu în toate a fost vina lui Mihai Gimpu. El a vrut să aducă un mesaj, mesajul unirii, unionismului, în rândul cetățenilor, alegătorilor. Greșeala lui a fost că nu s-a retras în acea vineri și a rămas în această cursă electorală, fiindcă acum el declară că scopul nu a fost să obțină un procent mare la alegeri, dar să transmită un mesaj. De deci, ce? Iarăși Mihai Ghimpu nu știe când să se oprească. Deci eu cred acum că noi cu toate onorurile trebuie să-i propunem lui Mihai Gimpu să retragă din funcția de președinte al Partidului Liberal să organizeze congresul extraordinar și să fie ales Oricine va decide Congresul, o persoană competentă să conducă să, ca Partidul Liberal să devină pilonul principal al românismului, unionismului în Republica Moldova și să fie principala forță politică de dreapta și geopolitică pro-europeană la alegerile din 2018. Doamne, așadar, eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune și, pe cum spuneam, vă mai așteptăm aici în studioul Vocea Sarabie. Și eu vă mulțumesc, la revedere. La revedere. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum, Forum, Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.